Povestea vieții mele, lista 37. și 7. Era o dimineață plină de soare și lumina strălucitoare curgea ca o ploaie pe odășdile bogate ale preoților, pe capetele goale ale soldaților, pe capela albă ca zăpada a sorei Pucii și peste haina mea albă de infirmieră. A fost o ceremonie care îți atingea inima, căci ne împrietenisem cu toții temeinic. Deși eram pătrunși de recunoștință pentru că puteam în sfârșit privi molima ca ne părea rău că ne despărțeam, căci nimic nu leagă pe oameni între ei ca munca în comun. Când se sfârșit ceremonia, trecu încet în fața tuturor celor așezați în marele pătrat și decorai pe fiecare cu câte o floare. Ofițeri, doctori, ordonanțe, soldați, și după șir, Așa încât n-a fost unul care să nu parte pe pieptul lui o fărâmă de culoare în acea zi de rămas bun. Iar când trecui de-a lungul frontului, toți soldații izbucniră în urale și glasurile lor tinere se ridicară în cor spre cer. Dar ochii mei se umpleau de lacrimi când mă gândeam la cei pe care îi văzuse murind și care n-avea să se mai întoarcă la cei ce îi așteptau. Câțiva ani mai târziu, pe când eram regină, am fost într-o zi primită oficial într-un orășel din Moldova, și se întâmplase ca tocmai regimentul colonelului Rujinski să fie înșirat de amândouă părțile drumului pe care trebuia să trec. În amintirea zilelor depărtate din lagărele de holerici, când aveam obiceiul să duc flori soldaților lui, colonelul poruncise ca fiecare soldat să poarte o floare la tunică și toți bucnire în urale mai înfocate ca de obicei. Într-alt rând, în timpul războiului am întâlnit iar pe neașteptate regimentului Rujinski. Ei însă știau că vine regina, dar ne se pe atunci nicio floare, își să fiecare la chipiu o rămurea de brad. Astfel ghicii îndată fără să mi se spună al cui era regimentul. Aceasta mă mișcă mai mult decât aș putea spune, că era o dovadă că sunt unii oameni care știu să-și păstreze înflorite amintirile. După înfiorătoarea experiență făcută în lagărul de holerici de la Zimnicea, n am mai fost niciodată aceeași de până atunci. Văzuse în față-înfață în față realitatea într-un chip pe care nu-l mai puteam uita. Învățasem acum ce înseamnă a servi în înțelesul cel mai larg al cuvântului și aceasta schimbă noțiunea mea despre lucruri și trezi în mine dorința de a fi cu adevărat folositoare neamului meu. Aveam șase copii și simțeam că această parte esențială a datoriei mele era de acum sfârșită. În această privință nu lasem așteptările României. Familia regală era întemeiată din belșug, avea trei fii și trei fice. Acum mă aștepta o muncă nouă. Am aflat din ceea ce mi s-a dat mai târziu să citesc, că fusese însocotită drept o femeie ambițioasă, iubitoare de un eltiri, ce își vaste planuri și era plină de dorința de a juca un rol precumpănitor chiar în politica mondială. M-a mirat mult această descriere a ființei mele, fiindcă nu corespundea câtuși de puțin adevărului. Aveam din potrivă cu surul de a fi prea nepăsătoare față de politică, ba aprinsese îngroază până și de cuvântul politică, din pricină că văzusem pe unchiul atât de cufundat în asemenea chestiuni. Întreaga mea fire se dezvoltase încet și nu avusesem niciodată nici cea mai mică năzuință de a juca un rol, însă dorința mea cea mai mare era să fiu iubită, să fiu prețuită de poporul meu. Aceasta îmi părea ceva ușor pentru că eram sinceră și apoi, fiind întotdeauna plină de bunăvoință pentru alții, nu puteam închipui că nu-mi vor da și alții un credit nețărmurit. Năzuința mea de căpetenie era libertatea și simțeam totodată o puternică nevoie de a-mi trăi viața după gustul meu. Viața mea, la vorbind nu fusese niciodată nici plăcută, nici liberă. Fusese uneori fericită, alteori interesantă, însă era o viață îngrădită de nenumărate restricții și din prima zi asosirii mele în România pusese o neîncetată strecurare printr-o mie de capcane și de prăpăsti. în mijlocul unor oameni veșnic la pândă ca să îngăsească o vină sau să descopere motive încălcite în dărâtul oricărei fapte a mea Orice făceam sau nu făceam era necontenit rău judecat și nimeni nu admitea că o femeie cu o fire atât de însuflețită ca a mea Putea fi cu totul neprimeștioasă și fără vicrenie. Nemărginita mea sinceritate, gândul meu fără înconjur, cum rar se găsește, nu erau de nimeni primite ca ceva adevărat, ce ar fi alcătuit o explicare prea nemeșteșugită a caracterului meu. Lumea simțea nevoia de a descoperi cine știe ce motiv ascuns sub veșnica mea bunăvoie și sub prea marea mea încredere în oameni și în viață. Se țesu așadar în jurul meu a legenda unei neînduplecate ambiții și chipul meu fără ascunzișuri ajunse de nerecunoscut chiar de mine însămi, din pricina ce și închipuiau toți că o port. Nu știu de ce îi plăcea lumii să mă vadă mai bine sub acest aspect. Am stat adesea la gânduri asupra acestei deformări a adevărului și am ajuns la concluzia că era datorită faptului că nu îmi păsa destul de ceea ce păream sau de ceea ce spuneam. Tocmai pentru că eram așa de sigură de buna mea credință și de curatele mele intenții. Mă lăsam dusă de fireasca mea bunăvoie și când mă stăpânea Duhul Veselii, azbuleam departe de mine orice chip zuială. Însă în 1913 se schimbaseră toate din temelie și munca mea în lagărul de holerici mă puse deodată în altă lumină în ochii poporului meu. Afară de aceasta, cunoșteam acum mai multă lume, intraseră în viața mea multe personalități interesante. căpătase în cunoștințe mai temenice, iar unele în înrăuriri noi în jurul unchiului îl făcuseră să înțeleagă că aș putea să fiu de folos dacă cei din prejurul meu ar ști să se parte cu mine cu tac. Lucrul de căpetenie era să nu se mai încerce de a-mi zdrobi voința, ci să mi se dezvolte treptat inteligența firească, arătându-mi ce aș putea ajunge pentru poporul meu dacă mă hotăram să iau mai în serios îndatoririle mele și pe mine însemn. Regele Carol acum nu mai era sub înrăurirea verișoarei ceali, care, sătulă de România, își găsise alt câmp de vânătoare. Începuse așadar cu destoinicie opera. Îmi vorbea de România, de nevoile ei, de nădejdire și năzuințele ei, nu ca un învățător față de un ucenic, ci ca unui colaborator în stare de a pricepe. Mai erau și alții, în afară de regele Carol, care credeau că se cuvine să mă pregătească pentru anii ce aveau să vină. În toamna anului 1913, făcui mamei ultima mea vizită la Tegânsei. Nu știam că aceasta era cea din urmă vizită și toată lumea se nebunea, după micul meu Mircea, care era un copil frumos, deși se dezvoltase mai încet decât ceilalți copii ai mei. În ziua de 27 decembrie muri soacra mea și ne dusă în toți întors la Sigmaringen pentru înmormântare. Cu toate că mama sa abusese două ușoare congestiuni și că pierduse până la un punct oarecare puterea de a vorbi și de a gândi, durerea pentru soțul meu a fost mare, căci de data asta se destrămă de-a de cămin. Mulți membri din diferite familii legale se adunaseră la oaltă ca să aducă ultimele omagii, femeii ce fusese pe vremuri o frumusețe vestită. Printre aceștia erau caizărul și regele saxonii, nepot al prințesei Antoanet și legat de aproape cu familia Hohenzollern. Mama lui, care murise cu mulți ani înainte, era soră cu soacră mea. Era și ea o infanta a Portugaliei, o femeie plină de virtuți și foarte catolică, dar n-avea nimic din frumusețea Antoanetei. Regele saxonii era renumit pentru obiceiul lui de a vorbi pe șleau și fără înconjuri. Avea o inimă de aur și era foarte iubit de poporul lui, dar n-avea darul de a-și înflori graiul. Și apoi vorbea cu un strașnic accent saxon, care nu e cel mai armonios dintre accentele germane. Am păstrat o amintire haslie despre el cu prilejul marelui dejun, pregătit pentru familie după înmormântare. La asemenea prânzuri, mesenii care nu sunt striviți de durere, se simt uneori îndemnați să se veselească ceva mai mult decât să ar cuveni, sub înrăurirea binefăcătoare a mâncării și a băuturii. Kaiserul și regele erau așezați față în față, fiecare de partea cea mai lată a mesei, și convorbirea curgea fără zăgazuri, ceva mai tare decât se potrivea cu ceremonialul unei înmormântări. Dar regele saxonii avea un glas care nu prea știa ce înseamnă tonul minor. Întinzându-și șerbetul cu nofta de mulțumire, se plecă înspre cumnatul meu Wilhelm care era, ca să zic așa, petenia celor îndoliați și strigă cu glasul vesel. E bine, dragul meu, Wilhelm, e mare noroc că n-a ținut mai mult ceremonia religioasă, altfel n-ar fi fost mama ta singurul cadavru. Făcea astfel aluzie la gerul ce domnise în cavoul familiei. Wilhelm trăsări și bâlbâi un răspunsoare care, iar eu, uitându-mă la soțul meu, băzui cum sta în între un zâmbet și o îndreptățită indignare. Dar nimic nu putea înnăbuși bunăvoia jovialului suveran, care se întoarse către colegului imperial și început să-i pună întrebări pe un ton de zefremea, cu o voce ce le în sala plină de tăcere. Kaiserul era în drum de la Sigmaringen spre Austria, unde avea să vâneze cu arhiducele Franz Ferdinand. Regele saxonii arăta interes pentru fiecare ce amănunt și întrebă la urma urmei dacă Kaiserul avea de gând în timpul vizitei sale să poarte seara haine civile sau militare. Kaiserul stătu la gând o clipă, apoi votă pentru uniformă. Ai mare dreptate," strigă veselul Musafir. Ai mare dreptate căci ești îngrozitor în haine civile." Astfel era acest rege cu graiul fără înconjuri, despre care se povestește că într-o zi după Revoluție, pe când trecea prin țara ce fusese odată regatul lui, furugat de foștii lui supuși să se arate la fereastra vagonului. Se supuse cererii poporului său și privind cu un laxurâs mulțimea ce izbucnise în urale sub fereastră, strigă Ce să zic, frumoși republicani mai sunteți!" După războiul mondial, cei doi fii gemeni al lui Wilhelm de Hohenzollern se căsătoriră cu două ofice ale regelui Saxonii, cu care erau veri de-al doilea. Carol se făcea mai mare și îi urmărea în care tulburare dezvoltarea. Simțeam în chip nedeslușit că era ceva ce nu mergea cum ar fi trebuit. Unchiul, cu ideea greșită că el singur era îndreptățit să aleagă pe cei ce aveau să ne crească copiii, mai ales pe cei doi mai mari, pusese timp de mai mulți ani ca preceptor al fiului nostru, pe un elvețian mărunțel și ciudat. Acest omuleț cu o înfățișare șteasă fusese ales cu multă chipzuală și după recomandarea plină de grijă a unor persoane în care avea încredere unchiul. Naționalitatea lui elvețiană era pentru unchiul o garanție a virtuților și a bunelor lui însușiri. Nu vreau să vorbesc rău de un nenorocit. Omul acesta a suferit mult și la urma urmei a fost distrus de remușcări, însă nu fără a fi pricinuit mai înainte mult rău. Domnul Zei a fost chiar de la început o problemă pentru noi. Rând pe rând mă umplea de învrăjbire și de milă. Din nenorocire la mine, Mila e totdeauna mai puternică și, în cazul acesta, Mila era aproape o crimă. Dar mă învățasem să am atâta răbdare încât mi se părea că și aici răbdarea va bilui. De altfel, ze avea în firea lui și unele însușiri ademenitoare. Era botanist pătimaș, mare iubitor al naturii și știa să arate prietenie și oamenilor și animalelor. Adevărul e că, Z, aceasta însă o aflară mai târziu, era un evropat și pe lângă toate avea și idei socialiste înaintate. La înfățișare părea smerit și destul de neprimejdios, însă era supus unor accese de melancolie și de mizantropie, care foarte des la masa noastră îmi închip în chip nesuferit veselia tuturor. Încetul cu încetul băgar îmi deseamă că depărta inima lui Carol de a noastră. Carol voia să fie numai cu preceptorul lui și nu mai lua parte nici la glumele, nici la veselia noastră. Soțul meu și cu mine nu ne puteam feri de îngrijorare și de o presimțire nefastă, dar nu pricepeam cele ce se petreceau. Carol nu vorbea mult, însă ghiceam că Zee îi umplea mintea cu îndoieli tulburătoare, mai ales în privința menirii lui de prinț și de oștean și că, de asemenea, îi zdruncina ideile asupra religiei. Într-un cuvânt, înrăurirea lui zei asupra copilului nostru nu era nici sănătoasă, nici mulțumitoare. Unchiul însă, fiindcă alesese el pe acest om neliniștitor, nu voia să admită că fusese rău povățuit și privea toate plângerile noastre ca un semn de rea voință față de ființa aleasă de el cu atâta grijă. Afară de aceasta, unchiul, netrăind sub același acoperiș cu ze, nu-l vedea niciodată în îndeplinirea menirii lui. Când apărea la masa majestății sale, purtarea lui era atât de sfioasă și de neîncrezută încă nu-și putea da nimeni seama de adevăratul caracter. Numai doctorii noștri amândoi, Romalo și mamulea, vedeau mai limpede. Z era un caz patologic și avea asupra minții lui Carol puterea de înrăurire, care e uneori hărăzită celor ce nu sunt în toată firea. fără îndoială soțul meu și cu mine am fost prea răbdători și în acest caz am arătat față de decretele unchiului o supunere în adevăr vinovată. N-ar fi trebuit niciodată să fie dat ze drept și unui copilandru în pragul vieții. Totuși, orice încercarea noastră de a ne feri de primejdie fusese retezată scurt de la început de către untul care declară că vrea să rămână ze la noi cu toată tulburarea ce ne A Auntil, la rândul ei, stăruia și ea zicând că un om care cunoaște așa de bine Biblia trebuia negre și să fie bun și sfânt. La urma urmei, doctorii deschiseră ochii regelui Carol, însă răul prinsese rădăcini. Ze fusese îndepărtat, dar era prea târziu. Îmi dădui seama atunci că cei trebuia lui Carol, mai presus de toate, era o deplină schimbare de atmosferă și insuflai unchiului ideea că ar trebui să fie trimis fiul nostru la Pozdam, în același regiment în care își făcuseră serviciul și tatăl și unchiul său. Simțeam că e nevoie să învețe Carol adevăratul înțeles al disciplinei și al ordinii, într-un loc în care să nu aibă el o însemnătate precumpănitoare. E ciudat că tocmai eu englezoai ca să fi propus aceasta celor doi hohănțolăni. Unchiul de obicei, atât de sever, era de o îngăduință uimitoare când era vorba de copiii noștri. Atunci parcă piereau din el orice asprime, precum și obișnuita lui înțelepciune. De altfel, nici el, nici soțul meu nu luau nicio hotărâre fără o lungă tărăgăneală, chiar când nu era o vreme de pierdut. Carol ajunsese la un punct al vieții în care avea nevoie de a fi condus de o mână neșovăitoare. Propunerea mea, care la început uimise pe rege și pe plinț, fu la urma urmei socotită drept nimerită și bine cugetată. Așadar, în ianuarie 1914, Carol fu în sfârșit, trimis la Pozdam să-și facă serviciul în binecunoscutul regiment 1 al gărzii imperiale. Generalul Perticarii, un om foarte deștept, care fusese altădată aghiotantul regelui Carol, fu dat ca însoțitor fiului nostru, iar cu ei merse și soția lui, ca să țină casă pentru amândoi. Elena Perticari fusese prietena mea aproape din ziua sosirii mele în România. Era încă o femeie de o frumusețe neobișnuită, înaltă, cu părul roșu, cu ochi mari, larg deschiși, sub niște sprâncene arcuite închip minunat. Era mult mai tânără decât soțul ei, cu care se căsătorise din dragoste și era foarte mândru de ea, însă Elena era dintre acelea care dau totdeauna mai mult decât primesc. Pătimașe, în tot ce făcea, lua asupra ei noua îndatorire, cu entuziasmul pe care îl punea în toate îndeletnicirile vieții ei. Avea o inima atât de darnică încât era întotdeauna gata să dea mai mult decât ceea ce erau alții gata să primească. Din această pricină viața ei a fost un șir de dezamăgiri aproape tragice. Avea o fire cu multe laturi, era veselă, foarte citită și cât se poate de patriotă. Îmi rămăsese credincioasă din zilele bune ca și în zilele rele și revărsa mereu daruri din neistovita fântână a dragostei ei, pe care nu puteau seca nici deziluziile, nici dezamăgirile. Carol se învoi ușor cu viața lui Giano, iar în primăvara anului 1914 ne dusărăm tatăl său și cu mine să-l vedem în drumul nostru spre Rusia. Pentru înțelegerea întâmplărilor viitoare, e necesar să spun aici că în ultimii ani ai domniei sale, politica regelui Carol, până atunci exclusiv îndreptată de partea Triplei Alianțe, Suferi oarecari schimbări. Fără voia mea, sunt nevoită să mă opresc asupra chestiunilor politice, căci pășeam neștiutori spre niște zguduiri atât de înfiorătoare, încât e cu neputință să nu încerc a explica, în chipul meu nepretențios, cum s-a întâmplat că România s-a întors de la tripla alianță spre antantă. Mai târziu, avut și eu un rol în această schimbare, însă pentru a fi dreaptă față de mine și de alții, E nevoie să mă întorc înapoi ca să povestesc mersul lucrurilor de la început. România era, de fapt, însă nu pe față, al patrulea factor în tripla alianță. Nu mi-aduc aminte când s-a luat întâi această înțelegere, nici când s-a semnat întâiul pact, dar știu că a fost renuit în 1913. Convingerile cele mai adânci ale unchiului îl legau cu nestrămutată realitate de acest tratat, pe care îl credea folositor țării lui, deși nu fusese niciodată mărturisit în public, nici recunoscut în mod oficial. De câte ori își schimba unchiul guvernul, destăinuia noului prim-ministru existența acestui tratat cu legământul de alține ține tăinuit. Sunt însă puțini oameni care știu să țină un secret, așadar, cei mai mulți dintre oamenii politici știau, sau cel puțin ghiceau, deși fără confirmare oficială că România era al patrulea factor în tripla alianță. Realitatea untului față de acest secret, nu destul de secret, fu pusă din ce în ce mai mult la grea încercare din pricinea unor neînțelegeri și a unor conflicte ce se iveau nencetat în urma putării Austro-Ungarii față de românii de dincolo de Carpați. Până atunci, revendicările de căpetenie ale României fusese îndreptate împotriva Rusiei, pe care o privea ca pe o asupitoare și o prietenă fațăranică, de când cu războiul din 1877-1878, când Rusia ceruse ajutorul militar al României în lupta ei cu turcii. România adusese Rusii în ceasul de cumpănă un ajutor simțit cu astea ei mică însă săbitează. Însă în loc de a culege răsplata ce i se cuvenea, îi se răpise de către puternica sa aliată o parte din Basarabia, locuită de un număr foarte mare de români. Bucata din Dobrogea primită în schimb nu vindeca rănile României. În contra Rusiei fusese timp de câteva decenii atât de aplică, încât chestia revendicărilor privitoare la Transilvania și Bucovina rămăseseră în adormire. Marele dușman și marea primejdie era Rusia. Din nenorocire însă pentru tripla alianță, Austro-Ungaria avea două laturi, cea germană și cea maghiară. Aceasta, din urmă, era privită de români cu ură. În pofida repetatelor și trimise la viena de regele Carol, prigonirea poporului nostru sub dominația ungară nu scădea nici de cum și aceasta umplea de amărăciune inimile românești. Afară de aceasta, Ungaria născocea tot felul de greutăți economice și administrative, în paguba țării noastre, iar împotrivirea ei ajunsese nesuferită în chestiunea dunăreană de așa mare însemnătate pentru noi. Ar fi prea lung să povestesc aici toate amănuntele. Mai pe scurt, unchiul se văzu încetul cu încetul cuprins de o nemulțumire, mereu sporită împotriva Ungariei, și aceasta a făcut să pălească vechea învrăjbire în contra Rusiei, cu cât creștea noul izvor de nemulțumire. Apelul unchiului către Germania ca aliată de căpetenie ca să facă presiuni asupra Ungarii nu a avut decât prea puține urmări sau chiar deloc. Ungurii urau pe germani aproape tot atât ca și pe români și se purtau tot atât de nemilos cu germanii saxoni care trăiau pe teritoriul lor. Franța și Rusia, veșnic la apândă, își dădeau seama, bineînțeles, de toate acestea și începură de partea lor o propagandă dibace pentru a slăbi realitatea României față de puterile centrale. Franța, totdeauna iubită de România, juca rolul fățiși, pe când Rusia se ferea cu grijă de a-și arăta fața prea devreme. Cu toate acestea, regele Carol nu se clinti cu nicio iotă din credincioșia sa, deși urmărea cu grijorare greșelile Germaniei. Germania, având precumpănire aproape de plină pe piața comercială română și fiind totodată în strânse legături financiare cu noi, se simțea cam prea sigură de România. Lucru ciudat, untul găsi mai puțină ascultare la Berlin, când era ministrul al afacerilor străine, Kinderlein Wechter, care fusese odată ministrul germanii la noi, și tocmai în timpul când era la putere în România un minister cu simpatii germanofile. Aceasta deșteptă înuntul un sentiment de neîmpăcată durere și mi-aduc aminte că vorbim mai multe rânduri despre aceasta, deși pe acea vreme nu prea înțelegeam însemnătatea celor ce auzeam. Regele Carol înștiință Berlinul că realitatea lui era pusă la grea încercare și că nu va mai putea garanta viitoarea atitudine a României dacă Berlinul permitea Austro-Ungariei să fie căpetenia triplei alianțe, deoarece politica austro-ungară, neavându-se decât pe ea însăși în vedere, lovea neîncetat în interesele românești și sârbești și dădea naștere altfel la grele primejdii în viitor. Vânciul avea din fire mai multă simpatie pentru sârbi decât pentru bulgari, căci nu punea multe mei pe regele Ferdinand, pe care îl socotea ca puțin vretnic de încredere. Dându-și seama pe deplin cât de mult câștiga teren în țara sa propaganda franco-rusă, regele se străduia cât putea să deschidă ochii Berlinului, dar cu toate că intervenția venea chiar de la șeful statului, Berlinul nu o lua în seamă, pe când propaganda opusă săpa din ce în ce temelia prestigiului Germaniei în România. Adânșini de faptul că glasul său avea atât de puțin răsunet la Berlin, unde fusese obișnuit să găsească ascultare, și simțind că e nebăgat în seamă de niște aliați cărora le fusese atât de credincios, regele Carol început să lase lucrurile în voia lor și nu se mai opuse în mod activ, propagandei franco-ruse care câștiga mereu teren, așa încât la urma urmei chestia Transilvanii puse cu totul în umbră pe Arabiei. Unul din lucrurile ce supărau în pe unchiul era faptul că miniștii germani la București erau schimbați fără să fie el vestit mai dinainte. Fusese obișnuit ca Ministerul Afacerilor Străine din Berlin să arate mult respect, însă în timpul lui în Vector, acest obicei curtenitor fu lăsat la o parte. Regele fu mai cu deosebire tulburat de neașteptata rechemare a doctorului Rosen, care pătrunsese în amănunt situația Europei răsăritene. Pricepea de asemenea înțeleapta politica a regelui României și îi era de ajutor în toate chipurile chestiunile balcanice erau încălcite și ușor dădeau naștere la gâlceabă. Așadar, fusese o greșeală să se înlocuiască un ministru priceput și bine văzut a noi, cu un nou venit în necunoscător al situației, tocmai în clipa când se aștepta o criză. S-a crezut că rolul meu în noua orientare a politicei a fost de pe atunci precumpănitor. Aceasta însă nu corespunde cu adevărul, pe atunci eram un factor fără nicio însemnătate, și nu mi-ar fi trecut niciodată prin gând să am o opinie politică a mea proprie. Poate că aveau alții ochii asupra mea, ca un factor de seamă în viitorul țării, dar chiar dacă era așa, eu nu-mi dădeam nici de cum seama de gândul lor tăinuit. Simpatia mea pentru Rusia nu era decât sentimentală și mă simțeam uneori îndurerată când vedeam că soțul meu și unchiul meu aveau așa de puțină dragoste și încredere față de țara mamei mele. Adevărul e că, cu toate că tatăl meu devenise mare duce de coburg, niciodată nu mă simțeam germană. Eram numai englezoică, cu toate că multe lucruri germane îmi plăceau. Nutream o vie dorință de a făuri înțelegere între Anglia și România, însă Anglia nu arătase niciodată un interes deosebit pentru țara mea adoptivă, lucru de care îmi părea adesea foarte rău. Când a fost vorba de o căsătorie între fiul meu Carol și Olga, fica mai mare a țarului, eu am fost împotriva acestei idei din pricina misterioasei hemofilii pe care o transmit copiilor lor, femeile din unele familii. Știam că Biata Alex trecuse moștenitorului ei această boală și nu îndrăzneam să privesc în față o asemenea primejdie pentru familia noastră. Cu drag aș fi primit între noi pe una din ficele lui Nichi de n-ar fi fost această teamă, căci în afară de legăturile de rudenie, propunerea era măgulitoare, mai ales fiindcă pornise din partea Rusiei. Când furăm poftiți să mergem la țar Selo, împreună cu fiul nostru, unchiul, soțul meu și cu mine, s-o că a refuza a fi ceva necurtenitor. Afară de aceasta, eram întotdeauna foarte doritoare de a merge în Rusia. Primul nostru popas a fost la Posdam, ca să-l vedem pe Carol, în căminul rânduit cu atâta dragoste și entuziasm de Elena Perticarii. Își poate cineva a închipui cu câtă bucurie ne-a primit ea și cum se strădui din răsputeri ca să ne fie toate pe plac. Îmi amintesc și azi cât de frumos s a împodobit într-un rând masa pentru noi, acoperind-o toată cu lalele în albe cu roz, ale căror cotoare fusese răpuse în nu știu ce vopsea, așa încât frunzele aveau culoarea aramei. De obicei nu-mi place să adauge omul ceva la frumusețea naturii dar de data aceasta rezultatul fusese cât se poate de frumos și de artistic. Carol părea mulțumit la postdam și se învoise bucuros cu atmosfera militărească. Avusese apoi plăcerea de a-și găsi ca prieten pe vărul său Friedel, cel mai mare dintre fiii gemeni a lui Wilhelm de Hohenzollern, care își făcea serviciul militar în același regiment. Friedel era un tânăr mărunțel și serios, tare ca diamantul în principiile lui legale, despre datorie și disciplină pe care nimic nu le puteai dumcina. Din prima lui copilărie, el și cu mine eram prieteni neclintiți și m-a primit cu entuziasm, încântat de a mă vedea la Pozdam. Cunoscând dragostea mea pentru cai, îmi arătă cu bucurie un sur de toată frumusețea pe care de-abia îl cumpărase și chiar în ziua sosirii mele m-a dus să-l văd în grajd. Pozdam e un loc ideal pentru călărie. E tot numai nisip. Iar prințul moștenitor, deși nu era de față, lăsase vorbă să ca caii lui. Astfel, avui plăcerea să gonesc în galop, pe drumurile nisipoase din Potsdam, călărind cu mândrie câte un pur sânge de-a lui Wilhelm. Însă, ca tovarăș de plimbare, aveam pe fratele său, Eitel Friedrich, un verișor cât se poate de plăcut și de binevoitor, deși cântărea greu de teamă că nu mă va putea urma, în vestitele mele galopuri, avea pregătit un al doilea cal care îl întâmpina la jumătatea drumului. Îmi făcu plăcere să revăs an sus și noi spale, cu frumosului parc, care parcă tocmai atunci era plin de crocuși grămădiți în escadroane viorii, galbene și albe. Mă uimi marele progres în grădinărie cel văzui în Germania. Înainte de a ne urma drumul spre Rusia, Kaiserul Wilhelm ne rugă să petrece în câteva zile cu el la Berlin. Bineînțeles, atotputernicul meu văr auzise despre căsătoria proiectată în Rusia. Cu toate că de obicei arăta onoare care dispreț pentru România, nu sunt tocmai sigură că îi venea la Socoteală să vadă simpatieile ei, alunecând spre rivala lui. Totuși, cred că pe acea vreme nu știa cât de puțin iubit era. Era prea sigur de el, de puterea lui și de doișărgotul său. Împărăteasa lipsea, din care picină atmosfera a fost mai puțin ceremonioasă și oficială, căci Wilhelm era o gazdă mai veselă decât Augusta Victoria și apoi se nimerise să fie plin de bunăvoie, așa încât își dădu toată osteneala să se arate plăcut și primitor. Ba chiar merse până acolo încât în vorbi, ca și când aș fi fost și eu un om printre oameni. Lucru ce nu făcuse niciodată până atunci. Dacă făcea aceasta din motive politice, nu știu, dar îmi place mai bine să cred că o făcea pentru că petrecea în a mea, precum eu netăgăduit petreceam între lui. Eu una îl găseam cât se poate de interesant și de înviorător. Avea însușirea neobișnuită de a ști să descrie în amănunt oamenii și lucrurile. Când îl întrebai despre fetele țarului Nicolae, pe care le cunoștea foarte bine, Descoperi că era unul din rarii oameni care știu să-ți spună sub ochi o ființă, așa cum e ca într-un adevărat portret. Cei mai mulți oameni au un mod convențional și nediferențiat de a vorbi despre alții, dar la Wilhelm se vedea că în adevăr cunoștea marile ducese pe care le întâlnise des, pe când cu era în iahtul său Marea Baltică și că studiase caracterele fiecăreia. Conversația în timpul meselor era veselă și haslie. Soțul meu părea încântat. Lua parte la ea cu modestia lui obișnuită și era mulțumit să-l vadă pe Wilhelm atent față de el. Pe când ne aflam acolo, tocmai era vorba să inaugureze Kaiserul o nouă bibliotecă imensă, întocmită după gustul și desenele lui. Mi se pare că sala centrală avea o boltă din cele mai mari ce s-au zidit vreodată, o adevărată minune a arhitecturii. Împărăteasa, sa a lipsind din Berlin, hotărâse să merg eu de braț cu el, în solemna procesiune prin toată lungimea măreței clădiri. Îmi pare bine că ni s-a dat prilejul de a vedea, aș putea chiar spune de a simți, pe Wilhelm, în toată slava lui Prusacă, în timpul unei ceremonii în care se simțea la largul lui, într-o atmosferă adânc îmbucurătoare pentru el și doveditoare, de cea mai adevărată desăvârșire germană. Es ist... Ereicht, vestitele cuvinte cu care se făcea atunci în lumea întreagă reclama aparatului de fixat mustățile după modelul Kaiserului, păreau scrise în litere mari, peste toată serbarea. Aceasta era adevărata Germanie a împăratului Wilhelm, ceva ce fusese modelat după gustul lui și după idealul spre care tindea. Această enormă clădire într -o chipa izbânda. Imensă, solidă, prea bătătoare la ochi, prea strălucitoare, Prea nouă era însă o puternică realizare îndrăzneață, cu o nuanță de îngânfare întrânsa, dar chiar ceva sfidător. Pe când pășeam solemn alături de vărul meu, de-a lungul marelui hol, mi se părea că sunt pe scenă la marea intrare din Tannhäuser sau din Aida. Kaiserul purta un uniform albă de cuirasier. Era o arătare marțială, cu vârful mustăților în sus, cu capul semeți, semeț, sabia și pintenii îi zângăneau la fiecare pas. Ca două șiruri de arbori crescuți drepți și în culori felurite, stau în fipte de uniformă lângă uniformă de două părțile drumului nostru, pe când niște gornici preanalți făceau să răsune deasupra capetelor noastre niște trâmbițe de argint preasurzitoare, ca cele ale judecății de apoi. Zgomotul era îngrozitor, dar Wilhelm petrecea de minune și pentru că mulțumirea lui era scripitoare, petreceam și eu ca un copil la un spectacol minunat. De asemenea, păreau prea înalți pentru a fi aievea ofițerii în uniforme albe, ce stau neclintiți ca niște statui la spatele scaunelor de catifea roșie, la care ajunserăm în sfârșit. Drept și țeapăn, sta în triumf, vărul meu ținând pe un genunchi ca un sceptru, bastonul lui de mareșal și rotind în jurul lui o privire de cuceritor. Es ist erreicht. Uitându-mă atunci la el, mă simți nu știu cum, închip chip nelămurit, de simpatie pentru el. Se înălța din cele mai tainice adâncimi ale firii mele un ciudat sentiment de înfrățire sufletească, cu toți oamenii buni sau răi, mari sau mici, impunători sau ridicoli, adevărați sau numai prefăcându-se că sunt adevărați. Simțeam o neînțeleasă legătură cu acest stăpânitor prea mulțumit de sine, dar care izbutise să-și vadă idealul înfăptuit. Era splendid în felul lui ca bătător la ochi, dar mie una îmi părea întrucâtva și bretnic de milă, cum sunt toate ființele omenești în veșnica lor alergare după un ideal, care de obicei se depărtează pe măsură ce ei înaintează spre el. Dar în clipa aceea, Vilhelm izbândise, înfăptuise ceea ce dorise și simțeam pentru el ceea ce simțisem altădată pentru băiețelul meu, când se credea un mare cuceritor, fiindcă învârtea în mână o sabie de jucărie. Din fericire, sunt uneori ceasuri în care omul își atinge idealul, fie numai timp de o clipă trecătoare. Mulțumirea lui Wilhelm o simțeam în acel minut și în mele și de aceea mă puteam bucura împreună cu el. În felul său cam teatral, cel deosebea, Kaiserul Wilhelm în acel moment întrupa succesul. Pot zâmbi cu ironie cei ce nu vor să mă înțeleagă, dar unii poate vor simți ce am vrut să exprim. Mare era contrastul între Berlin și țar Selo. Intraseră mai aici într-o altă lume ce și-o întocmiseră Nicolae al II-lea și nefericita lui soție Alexandra. Cu cât trecea vremea, nemai simțindu-se în armonie cu cei din afară, se retraseră aproape cu totul bachiar din familia lor. Rămăseseră însă neschimbate desfășurarea pompoasă, a măririi și a puterii, în palatele scripitoare și în regimentele de gardă și de cazaci, cu înfățișarea sălbatică, veșnic de straje. Însă toate acestea se sfârșeau la ușa de intrare. Îndată ce treceai pragul, te găseai deodată într-o tihnită viață de familie, închisă pentru străini și ca monotonă. Tatăl, mama, frații și surorile erau mulțumiți numai între ei. Deoarece simțeam din copilărie o mare dragoste pentru rudele mamei, sosirea la țar scoieselor mă umplea de o bucuroasă așteptare, deși nici soțul meu, nici fiul meu nu mă împărtășeau în sufletirea. Nichi era cum îmi aminteam dintotdeauna totdeauna primitor, plin de simpatie și de un farmec liniștit. Era întrânsul ceva blajin, blând, cam prea domol, iar ochii lui aveau o privire binevoitoare, aproape duioasă. Avea glasul dulce, mângâietor, cam înăbușit și totdeauna arăta că îi părea bine să te vadă. Niciodată nu te puteai simți înstrăinat de Nichi, dar nici nu te puteai apropia de el mai mult. Părea că e înconjurat de o negură imperială. Cu Alex, lucrurile mergeau cu totul altfel. Întrânsă era ceva veșnic încordat. Credeam că are anume față de mine această putare. Însă descoperi în curând că se purta la fel cu cea mai mare parte din rudele ei. Nu avea dragoste pentru niciunul dintre noi și aceasta, bineînțeles, se simțea foarte limpede în atitudinea ei din fire nu prea primitoare. O mare parte din acest fel de afi se datora sfiiciunii, dar felul cum își închidea buzele subțiri, după primele salutări cam silite, te făcea să crezi că atât și nimic mai mult n-avea de gând să-ți acorde și că terminase cu tine de la început. Din pricina aceasta era foarte greu și să începi și să duci mai departe vreo convorbire cu ea. Își putea să pună între vorbele tale și ale ei o distanță de nerăzbătut, de asemenea și între experiențele, gândirile, părerile, principiile, drepturile și privilegiile ei și ale tale. De fapt te făcea să te simți un nechemat și aceasta e dintre toate sentimentele cel care te îngheață și te stânjenește mai tare. Zâmbetul silit, fără bunăvoință, disprețuitor, cu care primea orice spuneai, ca și cum vorbele tale n-ar fi fost vrednice de un răspuns, mă umplea de o descurajare cum n-am simțit de când sunt. Când vorbea, parcă șoptea, abia-și mișca buzele, parcă n-ar fi vrut să-și dea o să rostească un cuvânt măcar. Cu toate că era între noi puțină deosebire de vârstă, purtarea ei mă făcea să mă simt ca un copil pe lângă ea. Nimic în lume nu era mai apăsător decât să stai la masă cu ea. Niciodată nu gusta din mâncarea servită celorlalți, ce avea feluri gătite special de o simplicitate monahicească. Nichii și copiii lui, din potrivă, aveau o poftă de mâncare sănătoasă și le făcea plăcere să mă vadă și pe mine degustând toate bunătățile care mă încântaseră când eram copil, între care erau și neîntrecutele bomboane ale curții. Perechea imperială treia atât de retrasă, numai pentru sine, departe de lumea din afară, încât deși se afla în Sankt Petersburg, mama și sora mea nu le trecu prin gând gazdelor mele să le poftească măcar odată cât am sta noi la ei. În vremea de demult, familia regală se aduna toată la oaltă în orice împrejurare, așa încât îmi venea greu să mă obișnuiesc cu noua ori înduială. Multe se schimbaseră în Rusia și peste toate putea o tainică nemulțumire. Tarscoeselu părea a dormit, însă sub această amurțeală se ascundea o fiorare pe care o simțeam fără să o putem lămuri. Când veni să mă vadă, Michi îmi povesti multe lucruri, de asemenea și mama și alți membri ai familiei, și astfel înțelese încetul cu încetul că Tarscoeselu era privit ca o ființă bolnavă care nu primește niciun fel de doctor sau de ajutor, iar Alex era considerată de toți ca piedica cea mai de capetenie la îndreptarea lucrurilor. Bineînțeles că și numele lui Rasputin era pe buzele tuturora. Îmi plăcură tinerele mari ducese, erau spontane, vesele, plăcute și mi se destănuiau în toate privințele când nu era de față mama lor. Părea că le pândește fiecare privire ca să se asigure că fac totul după dorința ei. Le studiei pe rând pe fiecare. Olga nu era frumoasă, avea fața prea lată și pometele prea în relief, dar îmi plăcea purtarea ei sinceră și cam bruscă. Tatiana era mai înaltă și mai frumoasă, dar era și mai puțin apropiată. Se spunea că ea se mai mult cu mama sa la caracter și că între ele era o înțelegere deosebită. Mari era cea mai mică și mai durdulie, avea ochi prea frumoși și o expresie plăcută, însă gura ei ca mare îi strica o câtva chipul, de altfel agreabil. Nu mă simțeam atrasă de Anastasia. Era banală și mi se părea nu știu de ce cam șireată și iscoditoare. Dar poate era numai o părere. N-am fost niciodată destulă vreme cu ele ca să le cunosc mai de-aproape. Nici Carol, nici Olga nu arătară vreo dorință de a intra în legături mai apropiate și mă simțeam cam stânjenită oarecum căci înțelesem că publicul îndeopște dorea să vadă pe una din marile ducese căsătorită cu un viitor prins moștenitor și că așadar se așteptase ceva din partea noastră. Însă în atmosfera închisă a palatului, unde nu se discuta asupra niciunui subiect și de unde era exclusă cu multă grijă lumea din afară, era o adevărată problemă cum să pui la cale o convorbire în care să pomenești de chestiuni personale. Simțeam totuși că e necesar să vorbesc în această privință cu Alex. După ce discutasem asupra proiectului de căsătorie cu soțul meu, hotărâm că ar fi necurtenitor să plecăm, fără a intra mai întâi în tratativele dorite din punct de vedere politic, căci de obicei se socotește că e rolul tânărului să facă propunerea. Într-o zi după dejun, întrebai dacă pot vedea pe alix singură. Mă dusei în salonul ei și acolo îi spusei foarte sincer că steam la îndoială neștiind ce să fac. Ca să fiu dreaptă față de Alex, trebuie să spun că de data asta, convorbirea cu ea nu fu greu de înșgebat și că vorbi liniștit ca oricare mamă prevăzătoare. Ne amândouă că nu putem niciuna să facem vreo făgăduială în numele copiilor noștri și că trebuiau ei înșiși să hotărească. Singurul lucru ce puteam face era să le înlesnim prilejul de a se întâlni ceea ce nu era prea ușor, deoarece ne trăiam fiecare viața atât de departe unii de alții. Alex se putea prietenește atât cât era cu putință, însă îmi dădui seama că prilejurile de întâlnire n-aveau să se iubească niciodată, căci fiul meu și fiica ei nu păreau deloc că se simte atrași unul de altul, și apoi nu eram nici noi dintre acei părinți ce stăruiesc pe lângă copiilor pentru o căsătorie, când văd că nu-i trage inima răm zâmbind că nu simțeam nici de cum în noi puterea de a înruri asupra soartei și că, de fapt, nu știam câtuși de puțin cum s-ar putea face așa ceva. În acea clipă nu eram alt decât două mame, mulțumite fiecare că puseserăm lucrurile la punct. Simțeam că îmi făcusem datoria. Ce avea să vie de aici înainte era în mâinile lui Dumnezeu.